Hej och välkomna allesammans till Nu pratar vi films julkalender. Idag är det den 12 december och den här gången är det jag, Louise, som ska öppna Dagens lucka. Nu ska vi se vad som döljer sig bakom lucka nummer 12. Det är rull från 1985. Varje vecka brukar jag köpa Aftonbladets tv-tidning. Den innehåller tablåer för betydligt fler kanaler än jag har eller bryr mig om. Men det är ett smidigt sätt att ha koll på programmen och någonting som jag är uppvuxen med. På 80-talet fanns bara ettan och tvåan och senare även trean. Då fanns röster i radio och tv En veckotidning som gavs ut av Sveriges Radio. Detta var som sagt en tid då det bara fanns ett par tv-kanaler. Men tidningen var full av artiklar om programmen och dess medverkande. Den innehöll intervjuer, nyheter och mycket annat. Både om svenska och utländska program. En favorittidning för alla som gillar att titta på TV. Julnumret var förstås extra tjockt och roligt att läsa. Jag minns att i ett av dessa julnummer så stod det om filmen Deryl som skulle visas. Jag såg på filmen och tyckte att den var jättebra. Huvudrollen spelas av Berrett Oliver kanske mest känd för sin roll som den bokläsande Bastien i The Never Ending Story. Deryl är en förkortning som står för Data Analyzing Robot Youth Lifeform. Han är ett militärt experiment inom artificiell intelligens som ser ut som en vanlig pojke men i själva verket har en superdator som hjärna. När han först hittas så förmodas han vara föräldralös och lida av minnesförlust och ett par tar hand om honom i hopp om att kunna få adoptera honom. Han uppför sig väldigt bra och är mycket smart, men de märker att något är annorlunda. Samtidigt letar militären efter honom. Detta är en familjefilm som jag rekommenderar särskilt till de som gillar sci-fi och filmer i stil med AI. Det var allt för den här gången. Ni kan hitta oss på sociala medier Sök bara efter Nu pratar vi film. Och vi blir alltid glada om ni skriver några rader till oss på vår mail. Nu pratar vi film snabbla gmail.com. Glöm inte att lyssna på vår julkalender imorgon. Då öppnar vi nästa lucka. Ha det så bra tills dess. Tack och hej, Jippi Kai-jej.